A merénylő Edgar André főtitkár, a föld elnöke elég magas, tekintélyes férfi volt, és az arcát űrlakó módra simára borotválta. Mindig kimértem mozgott, mintha állandóan valami színpadon lenne, és folyton ragyogott, mint aki állandóan roppant elégedett önmagával. Hangja kisé magas volt a termetéhez képest, de azért távolról sem sipákuló. Nem volt ugyan kérlelhetetlen, de könnyűszerrel megingatható sem. Lám ezúttal is. Lehetetlen, Dízsé! Föltétlenül fel kell szólalnia. Nehéz napál mögötte, főtitkár úr. Nem szokott a tömegekhez és az ilyenféle környezethez. Az egész béli földnek tartozom felelősséggel az állapotáért, és így személyes becsületen förog kockán. Megértem a helyzetét. De én a földek képviselem, és a bolygó egész népét nem foszthatom meg a látványától. Még a folyosók is zsúfoltak, a hipercsatornák készen állnak, szóval, még ha akarnám, akkor sem rejthetném el őt a közönség elől. Miután végeztük, és meddig tarthat az egész talán fél óráig, nyugodtan visszavonulhat, és a holnap esti beszédéig nem kell megjelennie a nyilvánosság előtt. A kényelméről is gondoskodnunk kell, a tömeget bizonyos távolságra kell tartani tőle. – Ott lesz a biztonságiak sorfala, amely garantálja számára a szükséges légteret. A hallgatóság elsősorait kellőképpen visszaszorítjuk, de már is rengetegen vannak odakint. Ha most bejelentjük a távolmaradását, még rendbontástól is tarthatunk. – Ezt nem kellett volna megszerveznünk, nem biztonságos. Vannak földi emberek, akik nem különösebben kedvelik az űrlakókat. A főtitkár megvonta a vállát. Megmondaná, hogyan akadályozhattam volna meg? E pillanatban ő az első számú hősünk, sehogy sem rejthető el a nép elől, és éjjenzésen kívül senki részéről semmi más sem várható, legalábbis e pillanatban. De ha nem jelenik meg, alapjában megváltozhat a helyzet. Most pedig menjünk. Dézsé elégedetlenül húzódott félre. Elkapta Glédia tekintetét. A nő fáradtnak és több, mint enyhén, nyugtalannak látszott. Kénytelen vagy megtenni, Glédia, nincs más választásod. Glédia egy pillanatra lenézett a kezére, mintha azon töprengene, vajon tehetne-e bármit a védelmére, majd kihúzta magát, és fölvetette az állát. Törékeny űrlakó volt most e barbár horda kellős közepén. – Ha kell, hát kell. Te velem maradsz? – Ha csak erőszakkal el nem távolítanak. – És a robotjaim? – De Glédia, ugyan mit tehetnek két robot a védelmedért emberi lények milliói között? – Megértem, Dézsé. És azt is tudom, hogy boldogulnom kell nélkülük is, ha folytatni akarom a küldetésemet. De most még ne válasszanak el tőlük, könyörgöm. E pillanatban még nagyobb biztonságban érzem magam, ha mellettem vannak, bármilyen ésszerűtlen is a dolog. Ezek a földi állomférfiak elvárják tőlem a tömeg köszöntését, a mosolygást, integetést és bármi mást, amit még meg kell tennem, Déniel és Zsiszkárt közelléte jótékony hatással lenne rám. Éjtsd meg Dézsé, számomra nagy dologban engedek a kívánságuknak, míg ha gondolatban a legszívesebben azonnal meg is futamodnék. Ebben a parányi kérdésben igazán ők is engedhetnek nekem. Kérlek! Megpróbálom, mondta Dézsé bizonytalanul, és amint Endre felé lépett, Ziskár kimérten a nyomába szegődött. Pár perccel később, amikor Glédia a Földi Előkelőségek gondosan kiválogatott csoportjának körében megindult a Nyílt Erké felé, Dézsé kicsivel mögötte haladt, és Balján Ziskár jobb oldalt pedig Dénnyel követte. – Jól van, jól van! – dörmögte a fő csüggetten. – Fogalmam sincs, hogyan sikerült rávennie, de legyen hát! Megdörgölte a homlokát, és enyhe, bujkáló fájdalmat érzett a jobb halántékában. Valamely oknál fogva elkapta zsiszkár tekintetét, majd ideges várándítással elfordult tőle. – De mozdulatlanul kell tartania őket, kapitány, ezt ne feledje! – az pedig, amelyik nyíltan robotnak látszik, tegye észrevehetetlenné, amennyire csak lehet. Még engem is bizonytalanná tesz, nem akarom hát, a föltétlen szükségesnél többet lássanak belőle az emberek. A tömeg csak glédiát bámulja majd, föltitkár úr. Senki más még csak észre sem vesznek. Remélem is, sziszekte Endrev élesen. Egy pillanatra megtorpant, amikor valaki egy üzenet közvetítő kapszulát nyomott a kezébe. Zsebre vágta, és tovább ment. Nem is gondolt rá többé, míg ki nem értek az erkére. Glédia úgy érezte, minden újabb föllépése egyre kellemetlenebbé válik. Nagyobb a tömeg, hangosabb a lárma, több a vakító fény. Minden érzékszervét erősebb ingerek érik. A tömeg üvöltözött. A hangzavarból néha kihallotta a saját nevét. Nagy nehezen leküzdötte menekülési vágyát, és mozdulatlanná merevedett. Aztán felemelte a kezét, integetett és mosolygott, mire a hangorkám még erősebb lett. Valaki beszédbe kezdett, hangja mennydörögve szólt az erősítő rendszerből, alakja megjelent egy magasan elhelyezett hatalmas képernyőn, hogy az egész tömeg tisztán láthassa. A jelenet kétségtelenül látható volt még számtalan közösségi helyiség, megszámlálhatatlan képernyőjén is, a bolygó valamennyi szitijének minden negyedében. Amint mást látott meg a reflektorfényben, Glédia megkönnyebbülten felsúhajtott. Megpróbált olyan kicsire összehúzódni, amennyire csak tudott, és hagyta, hogy a szónok hangja vonja magára a tömeg figyelmét. Endre főtitkár, aki glédiához hasonlóan megbújt a hang mögött, Hálásan gondolt rá, hogy a hősnő példája nyomán ezúttal talán neki sem kell felszólalnia. Hirtelen eszébe jutott a zsebrevágott üzenőkapszula. Gond terhelten összevont a szemüldökét. Vajon mi lehet olyan fontos, hogy egy ilyen jelentős eseményt megzavarva is átadják neki? Majd az ingerültség ellenkező érzése töltött el, amint az üzenet lehetséges jelentéktelenségére gondolt. Jobb hüvelykújának hegyét benyomta az ecélból kialakított kis mélyedésbe, mire a tokocska hangtalanul felpattant. Kivette belőle a kis műanyag papírdarabkát, elolvasta a ráírtakat, és nézte, amint az anyag önmagától összezsugorodik és széttöredezik. A csipetnyi finom port szétszorta, majd uralkodói mozdulattal magához intette Dészét. Alika kellett suttogásra fognia a dolgot az egész teret betöltő folyamatos üdvri valgás közepette. Azt mondta, összefutott egy aurórai hadi hajóval a Naprendszer térségén belül. Igen, és gondolom, a földi megfigyelő állomások is észlelték. Természetesen, és állítása szerint egyik fél sem tett ellenséges lépéseket. Nem használtunk fegyvereket. Madame Glédiát és a robotjait követelték, visszautasította őket, mire elmentek. Már elmondtam erről mindent. Meddig tartott ez az egész esemény? Nem túl sokáig, úgy néhány óráig. Tehát maga szerint ide egy aurórai hadihajót, hogy pár órácskát elvitatkozzon magával, aztán elmenjen? Én nem ismerhetem az indítékait, főtitkár úr. Én csak arról számolhatok be, ami a valóságban megtörtént. Mégsem mondott el mindent. Az érzékelők adatait már aprólékosan kielemezték, és bizonyos jelek szerint ön megtámadta azt a hajót. Egyetlen kilovatnyi energiát sem lőttem ki, uram. A kinetikus energiát is beleértve, magát a hajóját használta a lövedékgyanánt, – Meg lehet, nekik úgy tűnhet, de nem várták ki a végét, így az egész blöffnek is tekinthető. – Valóban az volt? – Alakulhatott volna úgy is. Nekem mégis úgy tűnik, kapitány, hogy ön kész lett volna egyszerre két hajót is megsemmisíteni, méghozzá a naprendszeren belül, ezzel akár háborús válságot is előidézve. Szörnyű kockázatot vállalt. Egy percig sem gondoltam valóságos összeütközésre, és nem is következett be. De a és letette az útján, és lekötötte minden figyelmét. Ez valóban így lehetett, de ő most miért veszi elő? Mivel a megfigyelőink érzékeltek még valamit, ami a magok figyelmét elkerülte, vagy legalábbis nem számolt be róla. Mi lenne az főtitkár úr? Érzékeltek egy szabadpályás űrkompot a fedélzetén valószínűleg két emberrel, amely a föld felé vette az útját. A két férfi teljesen elmerült saját gondolataiba. Az erkélyen senki még csak ügyet sem vetett rájuk. Csak a dézsi oldalán álló két robot nézett rájuk, és hallgatott figyelmesen. A szónok ebben a pillanatban fejezte be a beszédét a következő szavakkal. Lédig Lédia, aki űrlakóként született a szolárján, űrlakóként élt sokáig az aurórán, de egy telepes világon, a béli földön vált a galaxis polgárává. Szíles karmozdulattal fordult a nő felé. Lédig Lédia! A tömeg hangja hosszantartó hangorkánál fokozódott, a sokfejű emberszörnetek pedig hadonászó karok erdejévé. Glédia egy gyengéd érintését érezte a vállán, miközben egy hang a fülébe suttogta. — Legyen szíves, csak egy pár szót, asszonyom! — Föld, népe! — szólalt meg Glédia elvékonyodott hangon. Amint a pár szót kiejtette, Néma csönd át be. Erőteljesebben megismételte tehát. — Föld, népe! Én ugyanolyan emberként állok most itt előttetek, mint bárki más! Kisé öregebb vagyok ugyan nálatok, ezt elismerem, s ennél fogva hiányzik belőlem a fiatalságotok, reménykedésetek és a képességetek a lelkesedésre. Szerencsétlenségemet azonban enyhíti éve pillanatban, az az érzés, hogy jelenlétetek által engem is eltölt a hevületetek, és az öregség mázal lepattog rólam. Tapsorkán tört ki odalent, mire valaki az erkélyen odasúgta a szomszédjának. Még a rövid életünkkel is boldoggá teszi őket. Ez az ő lakó nőszemély körmönfont, akár az ördög. Endrev nem figyelt oda, tovább magyarázott Dézsének. Talán az egész epizód csak arra szolgált, hogy azt a két embert lejuttathassák a földre. Ezt én nem tudhattam. Nemigen gondolhattam másra, mint Lédig Lédia és a hajó megmentésére. Egyébként hol szálltak le? Nem tudjuk. Minden esetre egyetlen város űrkikötőjében sem. Mindjárt gondoltam. De nem is ez a lényeg. Nekem csak múló bosszúságot jelent. Az elmúlt néhány évben számos hasonló leszállás történt, bár egyiket sem készítették elő ilyen körül tekintően. Sohasem volt semmi komolyabb következményük, ezért nem is igen törődtünk velük. A föld végtére is nyitott világ. Ez az emberiség őshazája, és bárki bármely világról szabadon jöhet, mehet, még az űrlakók is, ha úgy látják jónak. Dízsi sercegő hangot hallatva megvakarta a szakállát. A szándékaik azonban alig, ha a miavunkat szolgálják. Glidia közben folytatta. Mi minden lehetséges jót kívánok az emberiségnek a szülőbolygóján, – Ezen a népes, különleges világon és ebben a csodálatos szitiben. Mosolyjal és integetéssel méltányolta a kirobbanó üdvri valgást, és hagyta, hogy elragadja a benne is felgyülemlő lelkesedés. – Bármi legyen is a szándékuk, semmire sem mennek vele – emelte föl a hangját Endrev, hogy a tömegzúgását túl kiabálja. Az üllakók távozása és a telepes mozgalom kezdete óta beköszöntött béke megbonthatatlan odakint és idebent egyaránt. A megszállottabbak már jó pár évtizede elköltöztek a telepes világokra, és így az önhöz hasonló vakmerők, kapitány, akik egyszerre két hajó megsemmisülését kockáztatnák a naprendszeren belül, többé nincsenek a földön. A bűnözés is teljesen jelentételen. Az erőszak lényegében megszűnt. A tömeget most éppen kordában tartó biztonságiaknak például nincsenek fegyvereik, mert nincs is szükség rájuk. Miközben ezt mondta, a hatalmas tömeg névtelen tengerében felemelkedett, és gondosan az erké felé irányult egy sugárpisztoly. Szinte ugyanabban a pillanatban egész sor esemény történt. Zsiszkár feje hirtelen a tömeg felé fordult, valamilyen váratlan benyomás hatására. Déniel követte a tekintetével, észrevette a célzásra emelt fegyvert, és ember gyorsasággal előre lendült. Felhangzott a sugárpisztoly dőrenése. Az erkélyen állók megdermettek, majd hangos kiáltozásban törtek ki. Dézsé megragadta, és félrelántotta a glérián. A tömeg lármája hangos ordítások bömbölésévé fokozódott. Déniel zsiszkár felé lódott, és a padlóra döntötte a másik robotot. A fegyver sugártöltete behatolt az erkély mögötti helységbe, és tekintélyes méretű lyukat ütött a mennyezetben. A sugárpisztoly energiatöltete töltete a térnek azon a pontján haladt keresztül, ahol egy másodpercen még zsiszkár feje volt. Nem ember volt, robot, mormolta a földre kényszerített zsiszkár. Dénjel elengedte őt, és villámgyorsan körülpillantott a lentieken. A járószint úgy hat méternyire lehetett az erkély alatt, és egy része teljesen néptelen volt. A biztonságiak utat törtek maguknak a fölbojdulás helye felé, ahol a merénylőnek kellett lennie. Dénjel átlépett az erkély korlátján, és leugrott. a könnyedén fogta föl a becsapódás erejét, erre bármely emberi lény képtelen lett volna. Rohanvást indult a tömeg felé. Nem volt választása. Ehhez hasonló jelenséggel még sohasem találkozott eddig. A legfőbb cél a fegyveres robot elérése volt, még mielőtt összezúzzák, és Déniel rádöbbent, hogy a létezése során először nem törődik az emberi lények épségének megőrzését célzó, kifinomult viselkedés szabályaival. Most mindenképpen be kellett avatkoznia. Valósággal fellögdöste az embereket, amint behatolt a tömegbe, és közben stentori hangon kiáltozta. – Utat! Utat! Azt a fegyverest ki kell hallgatnunk! A biztonságiak a nyomába eredtek, és végre oda is értek a földön fekvő, némileg már is megtépázott személyhez. Egy nyilvánvalóan gyilkosszándékú alakkal szembeni elemi dükitörés, még az erőszakmentességével büszkélkedő földön is hagyott bizonyos nyomokat maga után. A merénylőt megragadták, leterítették és súlyosan ütlegelték. Csupán a tömeg sűrűsége mentette meg a szerencsétlent a darabokra tépéstől. Az egymás hegyén hátán tolongó bosszú állók igazán nem sok tettek benne. A biztonságiak nagy nehezen hátraszorították a dühöngőket. A földön, a megtépázott robot mellett ott hevert egy sugárpisztoly. Daniel ügyet sem vetett rá. Gyorsan letérdelt az elfogott merénylő mellé. Tudsz beszélni? Csillogó szempár fordul Déniel felé. Tudok, válaszolta a merénylő halk, de egyébként teljesen normális hangon. Az auróráról származol? A merénylő nem felelt. Tudom, hogy igen, tette hozzá Déniel sietve. Fölösleges volt a kérdés. Ezen a bolygón hol van a támaszpontotok? A merénylő tovább hallgatott. – A bázisotok! – kiáltotta Déniel. – Hol van? – Felelned kell, parancsolom, hogy válaszolj! – Te nem parancsolhatsz nekem! – mormolta a merénylő. – Te Erdéniel Oliva vagy! Tájékoztattak felőled, és neked nem kell engedelmeskednem! Déniel felnézett és megérintette a legközelebbi biztonsági őrt. Uram, megkérdezni ettől a szemétől, hol van a támaszpontjuk? A döbbent férfi megpróbált megszólalni, de csak reked krákogásra volt képes. Ingerülten nyelt egyet, megköszülült a torkát, és végre kinyögte. Hol van a bázisotok? Erre a kérdésre tilos válaszolnom, uram, felelte a merénylő. Felelned kell, vágott közbe Démiel keményen. A bolygó egy tisztviselője kérdezi tőled. Uram, megparancsolná neki, hogy válaszoljon? Parancsolom, hogy felej a kérdésre fogoly, mondta erre az őr. Erre a kérdésre tilos válaszolnom, uram, ismételte meg a robot. A biztonsági tiszt már mozdult, hogy durván vállon ragadja a merénylőt, de Déniel gyorsan közbeszólt. Véleményem szerint nem lenne célra vezető az erőszak, uram. Déniel körülnézett. A fölbojdult tömeg jó részt megnyugodott már. A levegőben ugyan még ott vibrált a feszültség, amint egyszerre több millió ember leste kíváncsian, mire megy Déniel. Megtisztítanák előttem az utat, uraim? Fordult Déniel, a köréjük sereg lett számos biztonsági emberhez. Lédig Lédia elég kell vezetnem a foglyot. Ő talán kicsikarhat belőle valamilyen választ. – Nem kellene előbb orvosi ellátásba részesíteni a foglyot? – kérdezte az egyik tiszt. – Arra semmi szükség, uram! – felelte Déniel, de nem magyarázta meg miért. – Hogy ilyesmi megtörténhetett? – mormolta Andrev feszesen indulattól reszkető ajakkal. Az erkély mögötti helységben tartózkodtak, és a főtitkár felnézett a mennyezetbe ütött lyukra, amely az iménti erőszakos cselekedet emlékeként tátongott a fejük fölött. Glédia nagy erőfeszítéssel zabolázta meg hangjának remegését. Nem történt semmi. Nem sebesültem meg. Csak azt a lyukat kell befoltozniuk a menyezeten, és esetleg egyetmást helyrehozniuk a fölötte levő helységben. Ennyi az egész... Szavai közben hallotta, mint odafönt odé fuzigálják a bútorokat a nyílás közeléből, és bizonyára megpróbálják fölmérni a keletkezett kárt. Nem csupán ennyiről van szó. Ez fölborítja a holnapi terveinket, amikor az egész bolygó népéhez kellett volna szólnia. Éppen ellenkezőleg. A bolygó még nagyobb érdeklődéssel hallgat majd, miután kis héján egy merénylet áldozatául estem. De újabb merénylet lehetősége is fennáll. Ez csak az bizonyítja számomra, hogy a helyes úton járok. Tudja, a főtitkár uram, én csak a közelmundba jöttem rá életem igazi küldetésére. Nem gondoltam rá ugyan, hogy emiatt életveszébe is kerülhetek, de mivel így történt, arra is rájöttem, hogy nem lennék veszélyben, ha nem sikerült volna fölzaklatnom őket. Akkor nem is lenne érdemes az életemre törniük. Ha az életveszély a tetteim hatékonyságának mércéje, akkor örömmel vállalom a kockázatot. Madame Glédia, megérkezed Déniel, feltehetően a merénylővel, szólalt meg ekkor Zsiszkár. De nem csupán Daniel jelent meg az ajtónyílásban az ernyet semmi ellenállás nem tanúsító fogójal, hanem még vagy fél tucatnyi biztonsági tiszt is. Odakint a tömeg zúgása, mintha elcsöndesedett és eltávolodott volna. Az emberek lassacskán oszolni kezdtek, miközben a hangos beszélők rendületlenül ismételték. Senki sem sebesült meg, nincs veszély, térjenek haza otthonukba. Andrev egy kézmozdulattal elhesegette a biztonságiakat. Ez lenne az Dímjel. Kétség nem férhet hozzá, uram, hogy ez az a sugárpisztolyos egyén. A fegyver ott hevert mellette, a büntethez közel állók látták őt, és maga is elismerte a tettét. Andrev csodálkozva mérte végig a foglyot. Milyen nyugodt, mintha nem is ember lenne. Nem is ember, uram, robot, egy humanoid robot. De a földön egyetlen humanoid robot sincs a maga kivételével. Ez a robot hozzám hasonlóan aurórai gyártmány. De hiszen ez lehetetlen. Egy robot nem kényszeríthető ellenem irányuló merényletre. A rendkívül dühötnek látszó és Glédia vállát védelmezőn átkaroló Dézsi ingerültem morogta. De egy különlegesen beprogramozott aurórai robot Számásság, DJ Lehetetlen. Aurórai vagy sem, különleges programozás vagy sem. Egy robot szándékosan nem tehet kárt egy emberi lényben, ha tisztában van vele, kiről van szó. Ha ez a robot mégis rám lőtt, akkor biztosan szándékosan vétette el a célt. De miért? Miért lőtt volna direkt mellé, madam? Hát nem érti. Bárki látta is el utasításokkal ezt a robotot, biztos lehetett abban, hogy a merénylet kísérlete is elegendő, hogy földi programon végrehajtásában megakadályozzon, és csak valami ilyesmire törekedhetett. A megölésemre nem utasíthatták a robotjukat, de a látszólagos cél elvétésére igen, és ha ez elégséges lenne a tervünk meghiusítására, most ők is elégedettek lennének. Csak hogy a programunk nem szakadhat meg, egyszerűen nem engedem. Nehős Glédia! – szólt közbe Dézsé. Ki tudhatná, mire készülnek legközelebb, és semmi, de semmi nem kárpótolhatna a te elvesztésedért. – Köszönöm, Dézsé. Nagyra értékelem az érzéseidet, de mindenképpen meg kell próbálnunk megint. Andrév közben izgatottan cibálta a fülcimpáját. – Most mit csináljunk? A föld népe biztosan nem veszi majd jó néven, ha megtudja, hogy egy humanoid robot fegyvert használhatott a soraik fedezékéből. Ez teljesen nyilvánvaló, dörmögte Dézsi. Következésképp ne tegyék közzé az esetet. Már is túl sokan tudhatnak róla, vagy legalábbis kitalálják, hogy valóban egy robotról van szó. A susmogás semmi sem fékezheti meg fő uram, de semmi szükség arra, hogy hivatalos közleménnyel is súlyosbítsuk a dolgot. Ha az auróra ilyen szélsőséges cselekedetre is vállalkozik azért, hogy... Nem az auróra. Csupán néhány aurórai. Azok a bizonyos tűzokádók. Tudom, a telepesek között is akarnak ilyen vérszomjas egyedek, sőt, talán még a földön sem lehetetlen, hogy van néhány. Ne játsszék ezeknek a szélsőségeknek a kezére, fő úr. Én mindkét oldalon számítok a józan gondolkodású emberi lények együttérzésére, és semmi sem ingathatja meg az eltökéltségemet. Az eseményeket türelmesen követő Déniel végre talált egy részt, ahová beszúrhatta saját megjegyzését. Madame Glédia, uraim, nagyon fontos megtudnunk ettől a robottól, hol található a földi támaszpontjuk. Meg lehet, többen is vannak. – Még nem kérdezte ki? – Megtettem, fő úr, de én csak egy robot vagyok. Egy robottól nem követelhető meg, hogy válaszoljon egy másik robot által föltett kérdésre. És a parancsainknak sem köteles engedelmeskedni. – Nos, akkor majd én kikérdezem. – Annak sincs semmi értelme, uram. Ez a robot nagyon határozott parancsot kapott, hogy minden erre irányuló választ megtagadjon, és az ön parancsa aligha érvényteleníti. Ön nem ismerheti a megfelelő fordulatokat és kiejtési szabályokat. Madame Glédia viszont aurórai, és tudja, hogyan kell ilyen esetben eljárni. Madame Glédia, kikérdezni ezt az alakot, hol lehet a földi támaszpontjuk? Ez nem fog sikerülni, Déniel barátom. Kaphatod olyan parancsot is, hogy helyrehozhatatlanul lefagyassa magát, ha a kikérdezés túl erőszakossá válik. És ezt nem akadályozhatod meg, zsiszkár barátom? Nem biztos. Az agya eleve fizikai károsodást szenvedett az emberi lények felé leadott lövés által. Madame, Fordult vissza Dénia glédia -hoz. Megkérném, tegyen egy nem túl erőszakos kísérletet. – Nem is tudom. Tétovázott Glédia. Odafordult a robot merénylőhöz, és határozott, mégis lágy és kedves hangon megkérdezte tőle. – Mi a neved, robot? – Örnet R. Kettőnek neveznek, madam. Örnet? ismered bennem az Aurorait. Aurórai nyerven beszél, de nem tökéletesen, madám. A szolárián születtem, de már húsz évtizede élek az aurórán, és kezdettől fogva hozzászoktam a robotok szolgálataihoz. Kisgyermekkorom óta minden nap elvártam, és elfogadtam a robotok szolgálatait, és sohasem csalódtam bennük. Elfogadom a tényt, madám. Ezek után válaszolsz a kérdéseimre, és teljesíted a parancsaimat, Örnett. Megteszem, madam, ha nem mondanak ellent más értelmi parancsaimnak. Ha megkérdezem, hol van a támaszpontotok ezen a bolygón, vagyis mely területét tekinted uraid lakóhelyének, válaszolsz a kérdésemre? Nem tehetem, madam, és semmilyen más a tulajdonosomra vonatkozó kérdésre sem felelhetek. Egyáltalán semmilyen kérdésre. – Megérted-e, hogyha nem válaszolsz, azzal nagyon elkeserítesz engem, és a robotok hűséges szolgálatkészségében mélységesen csalódom? – Megértem, madám. – Nos, megpróbáljam. Nézett Glédia Déniá szemébe. – Nincs más lehetőség, Madam Glédia, meg kell próbálnia. Ha a kísérlete nyomán nem tudunk meg többet, rosszabb helyzetben akkor sem vagyunk. Glédia tekintét parancsoló hangon mondta. Ne okoz csalódást nekem örned azzal, hogy a földi bázisotok helyét eltétkolod Mondd meg, hol van, parancsolom. A robot szemmel láthatóan megmerevedett. A szája kinyílt, de hang nem jött ki rajta. Ismét kinyílt, és alig hallhatóan suttogta. Miért föld? Aztán harmadszor is némán kinyitotta a száját, majd úgy nyitott ajakkal mozdulatlanná nádermet tekintete elhomályosult, fátyolosan viaszossá vált. Kisé felemelt keze lehanyatlott. A pozitronikus agya összeomlott, marmolta Dénjel. Helyre hozhatatlan, suttogta Zsizkár egyedül Dénjel számára hallhatóan. Mindent tőlem telhetőt megtettem, de nem tarthattam vissza tovább. Semmit sem tudtunk meg. Dörmögte Andrev. Fogámunk sincs róla, hol lehet a többi hasonló robot. Annyit makogott, hogy mérföld, jegyezte meg Dézi. Én nem ismertem föl a szót, mondta Dénjel. Nem az aurórán használatos galaktikus standard nyelven mondta. A Földön van valamilyen érthető jelentése? Azt mondta mérföld, ismételte meg Dézi. — Lehet, hogy azt akarta mondani, méreg vagy mérték, mormolta Endrev eléggé bizonytalanul. — Ismerte egy embert, akinek mérges volt a neve. — Nem látom, hogyan lehetne bármelyik szó a föltett kérdésre adandó válasz, vagy annak legalább valamilyen része. Dünnyögte Déniel bánatosan. — Én sem előtte, sem utána nem hallottam még csak némi suttogást sem. Ekkor gátlásait látható nehézséggel leküzdve megszólalt egy eddig néma földi ember. — Sejtésem szerint a mérföld valami ősi hossz mérték lehet, robot. — És mekkora hosszúságú, uram? kérdezte Déniel. — Nem tudom pontosan, de azt hiszem egy kilométernél hosszabb. — És ma már nem használják, uram? A hipertérkorszak kezdete óta nem. De azért még használják néha, Huzgálta a szakállát Dézsé. Nálunk a béli földön van egy mondás, Ha mellé nyire vagy mérföldnyire, Egyre megy. Azt jelenti, ha a baj elkerül bennünket, Mindegy, hogy kicsit vagy nagyon, Fő, hogy megúztuk. Ha a mérföld valóban valami régi mérték, Akkor a szólást is jobban értem. Amennyiben így van. A merénylő talán pontosan ezt akarta mondani. Talán az elégedettségét fejezte ki vele. A céltévesztése, a szándékosan elvétett lövése érhette azt a célt, amelyet a programozó jelvártak tőle, vagy az elvétett lövés épp olyan ártalmatlan, mintha nem is lőtt volna. Madame Glédia szólt közbedénjel. Egy aurórai gyártmányrobot aligha használt volna egy a béli földön ismert mondást, amit talán nem is hallhatott soha. És ebben az állapotában nem igen telt volna tőle ilyesféle elmélkedés. Csupán feltettek neki egy kérdést, és megpróbált válaszolni rá. Ó, talán csak ugyan válaszolni akart. Meg akarta mondani, milyen messze van innen a támaszpontjuk. Ennyi meg ennyi mérföldnyire. De miért használt volna egy ősi mértékegységet? Egyetlen aurórai vagy aurórai gyártmányú robot sem említett volna ebben az esetben más, mint kilométert. Mellesleg az a robot a végső összeomlás határán volt, és talán már csak értelmetlen hangokat sorakoztatott egymás mellé. Lehetetlen bármi értelmet találnunk olyasmiben, amiben nincs. Most pedig szeretném, ha a Lady Gladia pihenhetne egy keveset, de legalábbis hagyd távozzék ebből a helyiségből, mielőtt az egész menyezetbe beomlik. Valamennyien sietve megindultak kifelé, de közben egy kisé hátra maradó Déniel odasukta Zsiszkárnak. Már megint zsákutca! A szíti sohasem csöndesedett el teljesen. De voltak időszakok, amikor a fények kicsi elhomályosultak, a mindig forgalmas expresszjáratok zsúfoltsága csökkent, és a szüntelenül lármázó gépezetek és emberekkel tette zaj kicsit alábbhagyott. A sok millió lakásban aludni tértek az emberek. Glédia is ágyba bujt kijelölt takosztályában, de zavarta a mellékhelyiségek hiánya, emiatt éjszaka esetleg kénytelen lesz kimenni a folyosóra. Vajon odafönt a felszínen is éjszaka van-e? Jutott még eszébe elalvás előtt, vagy éppen közmegállapodáson alapuló alvási idő van ebben a bizonyos acélbarlangban, annak a megszokásnak a kényszerére, amelyet az emberi lények és távoli elődeik alakítottak ki felszíni létük több millió éve alatt? De végül csak elnyomta az álom. Dénjel és Zsiszkár viszont nem aludt. Daniel talált a lakosztályban egy kompjútercsatlakozót, és jó fél órát eltöltött a szokatlan kapcsolatok fáradtságos kitapogatásával. Semmiféle használati utasítást nem talált, de miért is lenne ott olyasmi, ahol a kisgyerekek is már az elemi iskolában megtanulják az ilyen berendezések kezelését. Szerencsére azonban, bár a kapcsolók nem pontosan olyanok voltak, mint az aurórán, azért teljesen nem is különböztek. Végül csak sikerült behatolnia a városi könyvtár megfelelő részlegébe, és belelapoznia a lexikomba. Közben múltak az órák. Daniel barátom? Tessé, Zsiszkár barátom! Meg kell kérdeznem, miért éppen úgy viselkedtél ott az erkélyen. Te éppen a tömeg felé néztél, Zsiszkár barátom. Követtem a pillantásodat, megláttam a ránk fogott fegyvert, és azonnal cselekedtem. Ezzel tisztában vagyok, Déniel barátom, és bizonyos elképzelések alapján azt is megértem, miért siettél az én védelmemre. Kezdjük talán a merénylő robot mi voltával. Semmiképpen sem programozhatták volna úgy, hogy valóban pontosan célzott lövést adjon le egy emberi lényre. Rád sem lőhetett, hiszen a külsőd elég emberi az első törvény működtetéséhez. Még ha tájékoztatták is előre egy humanoid robot várható jelenlétére azon az erkélyen, akkor sem tudhatta biztosan, hogy te vagy-e az. Ennél fogva, ha annak a robotnak meg kellett semmisítenie valakit az ottaniak közül, az csak én lehettem, a nyilvánvaló robot. Te pedig a védelmemre siettél. Másrészt vegyük figyelembe a merénylő aurórai származását, hogy ember volt vagy robot, most nem számít. Egy ilyen támadásra dr. Amadíró adhatta ki az utasítást, hiszen gyűlöli a Földet és hitünk szerint egyenesen a megsemmisítésére tör. Madam Vaziliától föltehetően tudomást szerzett az én különleges képességeimről, és a megsemmisítésem mindennél többet jelenthetett számára, mivel okkal tőlem félhetett a legjobban bármely más emberrel, vagy éppen szerény robottal szemben. Mindezt figyelembe véve szintén logikus a védelmemre irányuló beavatkozásod, és valóban... Ha akkor nem taszítasz a földre, az a lövés valószínűleg telibe talál. Hanem abban, Déniel barátom, nem lehettél teljesen biztos, hogy a támadó robot ráadásul aurórai. Magam is éppen csak fölismertem az emberi tudatok tömegében egy robot sajátos agymintázatát, amikor rám magad, és csak utána közölhettem veled a tényt. Az én képességem nélkül nem tudhattál többet, csak azt, hogy fegyvert irányítanak felénk, és a merénylő valószínűleg emberi lény, mégpedig földi ember. Ebben az esetben csak Lady Glédia lehetett a logikus célpont, ahogy minden ott lévő valóban föltételezte. Akkor mégis miért nem töröttél Glédia asszonynal, és miért engem mentettél meg? Vett figyelembe a gondolatmenetemet, Zsiszkár barátom. A fő titkár előzőleg jelezte, hogy egy kétszemélyes aurórai űrkom földre szállt. Én azonnal dr. Amadíró és dr. Mandamus érkezésére gondoltam. Ennek pedig csak egyetlen oka lehetséges. Bármi legyen is a tervük, megvalósult, vagy nagyon közel jár hozzá. Miután tudomást szereztek az ideérkezésedről, Zsiszkár Maguknak is ide kellett jönniük, hogy végrehajtsák tervükön az utolsó simításokat, mielőtt a tudatformáló képességeddel azt megakadályozhatnád. A sikerük kettős biztosítása véget azt is elhatározhatták, hogy téged megsemmisítenek, már ha képesek lesznek rá. Ennél fogva, amint megláttam a célzásra emelt fegyvert, azonnal téged taszítottak félre a lövés vonalából. Az első törvény szerint ezt mindenek előtt Lédi Glédiával kellett volna megtenned. Ezen nem változtathatott volna semmiféle gondolkodás vagy belső érvelés. Nem így van, zsiszkár barátom. De most fontosabb vagy Madame Glédiánál. Tulajdonképpen fontosabb vagy ebben a pillanatban bármely emberi lénynél. Ha bárki megakadályozhatja a föld elpusztítását, úgy te vagy az. Mivel pedig én tisztában vagyok a potenciális segítség súlyával, amit az emberiség szolgáratára tehetsz, amint válaszút elé kerültem, a nulladik törvény parancsára téged kellett, hogy megmentselek bárki más előtt. És nem okozott számodra gondot az első törvényt megszegni? Nem, mivel az afölött álló nulladik törvény szellemében cselekedtem, de hiszen a nulladik törvényt még nem táplálták beléd. Az első törvény kiegészítéseként fogadtam el magamban, hiszen miként lehet egy emberi lényt a leghatékonyabban megvédelmezni bármilyen sérelemtől, hanem az emberi társadalom általános működésének biztosításával. Értem, mit szándékozol mondani, de mi történt volna akkor, ha az én és rajtam keresztül az emberiség védelmére törekedve mégiscsak tévedsz, és kiderül, nem is rám céloztak, és a lövés végez Madame Glédiával. Akkor hogyan éreznéd magad, Déniel barátom? Nem tudom, ziskár barátom. De ha Madame Glédia segítségére sietek, és később kiderül, hogy ő mégiscsak biztonságban volt, ám ezáltal lehetővé tettem, hogy elpusztítsanak téged és veled, meggyőződésem szerint az emberiség jövőjét, ezt a csapást ugyan ugyanhogy viselhettem volna el. A két alak egy darabig némán merett egymásra. Mindketten elmerültek gondolataikban. Minden elképzelhető Déniel barátom, de azt azért bizonyára elismered, hogy ilyen helyzetekben nehéz a döntés. Ezzel egyetértek zsiskár barátom, már az is elég nehéz, amikor két személy között kell választanod, amikor el kell döntened, melyikük szenvedhet, vagy éppen okozhat nagyobb sérelmet. Amikor viszont egyetlen személy és az egész emberiség között kell választanod, azt sem tudván adott pillanatban az emberiség mely aspektusával van dolgod, a döntés olyan nehézzé válik, hogy még a robotika törvényeinek érvényessége is megrendülhet. Amint belép a rendszerbe az emberiség elvont fogalma, a robotika törvényei kezdenek összeolvadni, a humanika még meg sem határozott törvényeivel. Nem értem a gondolatodat, zsiszkár barátom. Nem csodálkozom. Én sem vagyok biztos benne, hogy értem önmagamat. De gondol csak meg. Amikor az emberiség megmentésére törekszünk, lényegében csak a földi emberekre és a telepesekre gondolunk. Ők pedig többen vannak, elevenebbek és mozgékonyabbak az űrlakóknál. Több kezdeményező készségről tesznek tanuk bizonyságot, mivel kevésbé függnek a robotoktól. Erőteljesebbek a biológiai és társadalmi fejlődésük lehetőségei, mert rövidebb életűek, mégis eleget élnek, hogy jelentős egyéni tetteket hajtsanak végre. Hát igen elég szabatosan fogalmazol. Másrészt a földi emberek és a telepesek úgy látszik, misztikus, sőt egyenesen észszerűtlen hitet táplálnak a föld szentsége és sérthetetlensége iránt. Nem lehet ez a hitük épp oly végzetes a fejlődésükre nézve, mint az űrlakók misztikus bizalma a robotok és a hosszú élet iránt. Ezen még nem gondolkodtam, Zsiszkár barátom. Ezért nem is tudom. Ha úgy értékelhetnéd a különböző tudatokat, mint én, akkor ezen is el kellene gondolkodnod. Hát hogyan választhatunk? Gondolj csak a két részre osztott emberiségre. Az egyik oldalon ott vannak az űrlakók, a maguk talán végzetes misztikájával, a másikon pedig a földi emberek és a telepesek, akiknek misztikus hite talán épp oly veszedelmes. A jövőben talán még más, náluk kevésbé vonzó fajok is színre lépnek. Így tehát nem elegendő a választás, Déniel barátom. Ki kell fejlesztenünk a formálás képességét, ki kell alakítanunk egy nem kívánatos fajt, hogy azután azt védelmezzük a két vagy több nem kívánatos közti válogatás helyett. De hogyan érhetjük el a kíváncért, a pszichohistória, az annyira vágyott és a számomra még mindig elérhetetlennek tűnő tudomány ismerete nélkül? Én eddig nem mértem, Fölzsiszkár barátom, a tudat érzékelésének és befolyásolásának képességéből fakadó nehézségeket. Esetleg te is elérheted azt a tudásszintet, amelynek birtokában a robotika három törvénye már nem érvényesülhet benned akadálytalanul. Ez mindig is lehetséges volt, Déniel barátom, de a legutóbbi eseményekig nem volt esélye lehetőség megvalósulására. Ismerem azt a mintázatot, amely előidézi bennem ezt a tudatérzékelő és befolyásoló képességet. Évtizedekig tanulmányoztam magamat, hogy megismerhessem, és most már át is adhatom neked, miáltal olyanná programozhatod magad, amilyen én vagyok. De mindeddig ellenálltam ennek a sürgető kívánságnak. Nem lenne tisztességes veled szemben. Elegendő, ha magam cipelem ezt a terhet. És mégis, barátom, ha valaha a véleményed szerint ez szolgálná legjobban az emberiség érdekeit, készen állok a teher átvételére. Valójában a nulladik törvény szellemében egyenesen az lenne a kötelességem. Ennek a társalgásnak különben semmi értelme. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a válság már is itt van a nyakunkon, és mivel még azt sem tudjuk megállapítani eddig, miben rejlik a természete, Végre van valami, amiben nincs igazad a Giscard barátom. Én már tudom, miben rejlik a válság lényege. Senki sem számított rá, hogy Zsiszkár meglepetést mutat. Az arca valóban képtelen volt ilyen érzelem kifejezésére. A hangképző berendezése modulált, semmiképsem sem egyhangú vagy kellemetlen emberi beszédre tette képessé, ám ez a hang sohasem változott meg érzékelhetően semmiféle érzelem hatására. Ezért, amikor megkérdezte, komolyan beszélsz. Úgy hangzott, mintha hatásának a másnapi időjárás eshetőségeire tett megállapításában kételkedne. Ám abból, ahogy Déni felé fordította a fejét és felemelte egyik karját, észrevehetővé vált a meglepődése. Igen, Zsiszkár barátom. És hogyan tettél szert az információra? Részben abból, amit Madame Quintana miniszterhelyettes asszony mondott a vacsoraasztalnál. De hát nem azt mondtad, hogy semmi hasznosat nem sikerült kiszedned belőle, mivel rossz kérdéseket tettél föl neki? Közvetlenül a beszélgetés után valóban úgy tűnt. Később fölidézve azonban hasznos következtetéseket vonhattam le a hallottakból. Az elmúlt néhány órában pedig a földi nagy lexikon tanulmányoztam az itt található kompjúter csatlakozón keresztül, és... És igazolódtak az elképzeléseid, Déniel barátom? Nem teljesen, de semmiféle cáfolatot sem találtam rájuk, ami majdnem annyi, mintha igazolódtak volna. De elegendő-e a negatív ismeret a bizonyossághoz? Nem, ennél fogva nem is vagyok teljesen biztos a dolgomban. De azért hadd mondjam el a gondolatmenetemet, de pedig jelzett, ha hibásnak találod. Kérlek, kezd el, Déniel barátom! A fúziós energiaforrást a hipertér ugrás korszaka előtt találták föl a földön, vagyis akkor, amikor az emberiség még csak egyetlen bolygón létezett. Ez közismert tény. Hosszú időbe került, míg használható berendezéseket dolgozhattak ki, miután a fölismert elvet alapos tudományos kutatásnak vetették alá. A fő nehézség abban rejlett a gyakorlati megvalósítás során, hogy a magfúziós folyamat beindításához rendkívül magas hőmérsékletet és igen sűrű gázközeget kellett teremteniük tekintélyes időtartamra. Ám mielőtt még irányított fúziós erőműveket építhettek volna, már léteztek úgynevezett hidrogénbombák. Ezek lényegében az irányíthatatlan fúziós reakción alapultak. De akár így, akár úgy, a magfúzió nem indult be igen magas, több millió fokos hőmérséklet nélkül. Ha pedig az emberi lények képtelenek voltak kellő hőt előállítani az irányított energiatermeléshez, hogyan idézhettek elő fúziós robbanást? Madame Quintina elmondta nekem, hogy a fúziós energia előtt egy másik nukleáris forrás is létezett a földi kultúrában, amely a maghasadáson alapult. Az energiát olyan nagyméretű atommagok felbontásából, széthasításából nyerték, amilyen az urániumi vagy a tóriumi. Arra gondoltam, ez lehet a rendkívül magas hőmérsékletek előállításának egyik módja. A lexikont, amelyet ma éjszaka végig tanulmányoztam, nagyon kevés ismeretet nyújt bármiféle nukleáris bombáról, Részleteket pedig egyáltalán nem. Azt hittem, ez valami tabu téma lehet, pedig minden világon, mivel az aurórán sem találtam róla semmit, holott ilyen bombák máig léteznek. Történelmünknek ezt a mozzanatát az emberi lények biztosan szégyelik, vagy félnek tőle, talán egyszerre mindkettő érvényes, méghozzá teljes joggal. A fúziós bombákkal kapcsolatban sem tudtam még szinte semmit a gyújtásukról, és arra jutottam, hogy az indító szerkezetük csak valamilyen hasadó bomba lehetett. E negatív információ tehát a hasadóbomba, mint gyújtószerkezet mellett szól. Hogyan hozhatták viszont működésbe a hasadó bombákat? A hasadóbombák korábban keletkeztek a fúziós bombáknál, és ha az utóbbiak gyújtásához az előbbiekre volt szükség, akkor a kezdeti időkben semmi sem létezhetett, amivel előállíthatták volna a bombák felrobbantásához szükséges magas hőmérsékletet. Ebből pedig arra a következtetésre jutottam, noha a lexikonban nem találtam erről a kérdésről semmit, hogy a hasadó bombák viszonylag alacsony hőfokon, talán még szobahőmérsékleten is működőképesek lehettek. Biztosan akadtak azonban nehézségek, mivel a hasadó bombák csak a maghasadás jelenségének felismerése után jó pár évvel jelentek meg. Bármi lehetett is ez a nehézség, biztosan nem a különlegesen magas hőmérséklet előállításával függhetett össze. Neked mi a véleményed erről az egészről, zsiszkár barátom? Az általad fölépített elméletnek számos gyönge pontja van Déniel barátom, ezért nem látom teljesen meggyőzőnek. De még ha minden szava igaz lenne, akkor sem lehetne semmi köze a válsághelyzethez, amelynek földerítésén munkálkodunk. Még egy kis türelmet kérek tőled, zsiszkár barátom. Hadd folytassam. Az a helyzet, hogy a maghasadás, mint magfúzió, az univerzum minden jelenségét egységbe foglaló négy fő kölcsönhatás gyengébbik változatával kapcsolatos. Ennél fogva, az a nukleáris erősítő, amely képes egy fúziós reaktort fölrobbantani, ugyanezt a hasadó reaktorral is megteheti. Akad azonban egy lényeges különbség. A fúzió kizárólag rendkívül magas hőmérséklet mellett mehet végbe. Az erősítő felrobbantja a fűtőanyag ultraforró részét, amely így intenzív fúzión megkeresztül, miután az első robbanás hatására ugyanaz a folyamat a fennmaradó fűtőanyag egy részében is végbe megy. Mielőtt azonban az egész anyagmennyiség heves robbanással fúzionálna, a hőmérséklet annyira lecsökken, hogy a fűtőanyag egy része nem gyullad be. Más szavakkal. A fűtőanyag egy része felrobban, egy másik része, vagy talán az egész, viszont nem. A robbanás azonban így is elég erős a reaktor megsemmisítéséhez, és minden más közelében lévő szerkezet például egy űrhajó elpusztításához. Másrészt egy hasadó reaktor viszonylag hidegen, nem sokkal a víz forráspontja fölött, vagy még szobahőmérsékleten is működőképes lehet. Az atomerősítő hatására tehát az egész nukleáris fűtőanyag mennyiség felrobbanhat. Sőt, a nukleáris erősítővel még az adott pillanatban nem is működő hasadóreaktor is felrobbanható. Bár apránként megértettem, hogy a hasadó fűtőanyag kevesebb energiát szabadít föl, mint fúziós párja, mégis nagyobb erejű robbanást okozhat, mivel fűtőanyagának nagyobb hányada lép reakcióba, mint a fúziós reaktor esetében. Mindez nagyon is elképzelhető, Déniel barátom, de léteznek-e egyáltalán a Földön hasadó reaktorokra épülő erőművek? Nincsenek, egy sincs. Ezt állította Quintina államtitkár helyettes, és a lexikon is ezt látszik alátámasztani. Valóban, bár akadnak a földön is kisebb fúziós reaktorokkal működő berendezések, semmiféle olyan szerkezet sincs, amelyet maghasadáson alapuló reaktor üzemeltetne. Akkor az erősítőnek sincs, mint kifejteni a hatását, Déniel barátom. Így az egész érverésed még a legelfogadhatóbb része is csak zsákutcába vezet. Mégsem egészen Szentzsiszkár barátom, Akad még egy harmadik figyelembe vehető típusa is a magreakciónak. Hát az meg mi lehet, Déni barátom? Én nem ismerek semmiféle harmadikat. Nem is könnyű fölismerni, Zsiszkár barátom, mivel sem az űrlakó, sem a telepes világokon nincs számottevő mennyiségű uránium és tórium a bolygók kérgébe, és ezért a természetes háttérsugárzás is elhanyagolható. A téma iránt ezért néhány elméleti fizikust kivéve egyáltalán rendkívül kevesen érdeklődnek. A földön ellenben, amint arra Madame Quintina is rámutatott, mindkét elem viszonylag gyakori, s így a természetes rádióaktivitás igen lassú hő és csekély sugártermelődés kíséretében elég jelentős eleme lehet a környezeti hatásoknak. Ez a harmadik típusa a nukleáris reakciónak, és éppen ezt kell megvizsgálnunk. De miképpen, Déniel barátom? Természetes rádióaktivitás és a gyenge kölcsönhatás kifejeződése, Zsiszkár barátom. A hasadó vagy a fúziós reaktort fölrobbantani képes nukleáris erősítő talán arra is jó, hogy vele a robbanásik fokozzák a földkérekben található nagyobb uránium vagy tórium telepekben végbe menő reakciókat. Véleményed szerint tehát lén barátom, dr. Amadiro terve az, hogy fölrobbantja a földkérget, ennek következtében a bolygó nem lesz tovább az élet bölcsője, és így az egész galaxisban az űrlakók kerekedhetnek felül. Vagy ha ilyen nyílt sehol sem használnak elegendő tóriumot vagy urániumot, barátom, a rádióaktivitás fokozódása által termelt hő megváltoztathatja az éghajlatot, a nagyobb sugázásnak rákkeltő és születési rendellenességeket előidéző hatása lehet, ami bár lassabban, de végül ugyanarra az eredményre vezet. Ez elképesztő lehetőség, és szerinted valóban véghez is vihető dolog, Déniel barátom? Lehetséges. A gyanum szerint már jó pár éve, pontosan nem tudnám megmondani mióta, a merénylőnkhöz hasonló aurórai eredetű humanoid robodok tartózkodnak a Földön. Elég fejlettek a komplex programozáshoz, és így szükség esetén még a citigbe is ellátogathatnak bizonyos dolgok beszerzése véget. Föltehetően nukleáris erősítőket állítottak föl olyan helyeken, ahol a kőzetek megfelelő mennyiségben tartalmaznak urániumot vagy tóriumot. Több év alatt egész sokat is elhelyezhettek. Dr. Amadiro és dr. Mandamus most a végső simítások elvégzése és a készülékek beindítása véget térkeztek ide. Bizonyára úgy tervezik a dolgot, hogy a bolygó megsemmisülése előtt biztonságosan eltávozhassanak. Ebben az esetben a legfontosabb a fő tájékoztatni, Déniel barátom, a földi biztonsági erőket azonnal mozgósítani, haladéktalanul földeríteni dr. Amadíró és dr. Mandamus tartóskodási helyét, és tervük végrehajtásában megakadályozni őket. Ez alig ha kivéhető, zsiszkárbarátok. A fő titkár bizonyára nem hinne nekünk, már csak a föld séthetetlenségébe vetett általános meggyőződése miatt sem. Magad is az emberiségre nézve végzetesnek nevezted valamikor ezt a hitet, és most úgy látszik, valóra is válik a jóslatot. Ha a föld egyedi helyzetébe vetett hitét támadják meg, legyen az bármilyen irracionális, rendíthetetlenül ragaszkodik hozzá, és inkább a mai elméletünk elutasításába menekül. De még ha hinne is nekünk, minden ellenintézkedésének végig kellene járnia az állami bürokrácia útvesztőjét, és bármennyire felgyorsítanák is az intézkedéseket, még úgyis túl sok időt emésztenének fel a mi céljainkhoz képest. És nem csak erről van szó. Még ha lehetséges lenne is a szükséges földi erőket azonnal mozgósítani, a földi emberek számára alig ha hajtható feladat gyorsan megkeresni a kinti vadonban két emberi lényt. A földiek már ki tudja hány évtizede a szitieikben élnek, és alig hagyják el azok határait. Jól emlékszem erre még abból az időből, amikor először jártam a Földön, Eli Béli társaságában. És még ha az itteniek neki is vágnának a külvilágnak, biztos nem találnák meg elég rövid idő alatt azt a két emberi lényt, ha csak nem a körülmények rendkívüli véletlenszerű összejátszása folytán, ilyesmire pedig nem építhetünk. A telepesek könnyűszerrel összeállíthatnának egy földerítő csapatot. Daniel barátom, ők nem idegenkednek a külső környezettől, sőt, még a különleges körülményektől sem. De legalább oly mértékben hisznek a föld sebezhetetlenségében, mint az itteniek, így ők sem hinnének nekünk, és még akkor sem találnák meg elég hamar azt a két szemét, ha netán mégis hitelt adnának szavainknak. No, és mi a helyzet a földi robotokkal, Daniel barátom? Csak úgy nyüzsögnek odakint, a szitik között a szabadban. Néhányan már is fölfigyelhettek esetleg emberi lények megjelenésére közöttük. Biztosan ki is kérdeznék őket hamarosan. De ezek a közéjük fér között egyének kiváló robot szakértők. Biztosan nem okozna gondot nekik sikeresen elrejtőzni a környezetükben felbukkonó robotok elől. Ezért a merénylőknek nem is kell tartaniuk a földerítő csapatokba esetleg besorolt robotoktól, zsiszkár barátom. Egyszerűen megparancsolnák nekik, hogy térjenek vissza, és felejtsék el, amit láttak. A földi robotok viszonylagos kezdetlegessége csak súlyosbítja a helyzetet. Földművelésnél, pásztorkodásnál és némi bányaművelésnél alig alkalmasak többre. Nem lenne könnyű gyorsan beprogramozni őket bonyolult földerítő feladatra. Tehát minden lehetséges megoldást kizártál, Déniel, barátom. Hát nem látsz semmi reményt? Nekünk magunknak kell megtalálnunk és megfékeznünk azt a két emberi lényt, mégpedig most rögtön. Te talán tudod, hol vannak, Déniel, barátom. Nem tudom, Zsiszkár barátom. De ha valószínűtlen, hogy egy földi emberekből, telepesekből és robotokból álló, jól felkészült kutatócsapat megtalálja őket a sikerhez szükséges időn belül, csak a körülmények valami csodaszerű összejátszása révén, akkor hogyan tehetnénk meg mi ketten? Nem tudom, Zsiszkár barátom, de mindenképpen meg kell tennünk. A szükségesség ehhez nem elegendő, Déniel barátom. Lám, milyen hosszú utat tettél meg, apró mozzanatok alapján meggyőződtél a válság létezéséről, és lépésről lépésre a természetét is sikerült kiderítened. Ám mindennek semmi haszna, Akár csak eddig most is teljesen tehetetlenül állunk szemben a bajjal. Egyetlen esélyünk azért marad, zsiszkár, barátom. Elég bizonytalan, csak nem reménytelen, de nincs más választásunk, azt kell megkockáztatnunk. Annyira fél doktor Amadíró, hogy robot merénylőt küldött a megsemmisítésedre, és lehet, hogy ezzel követte el a végzetes hibát. És ha az a csak nem reménytelen esély sem válik be Déniel barátom, akkor a föld megsemmisült. Az emberiség történelme hanyatlásnak indul, és hamarosan véget ér, Zsiszkár barátom.